بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الله او الله تعالى لا تتخذوا ما جوڑوي الهين حقدار ده بندګي اسنيني دعا انما يقينن هو اله حقدار واحد يهودي فای یا یا مخاص ما نفرہ بن یرا کوی ولو هو خاص یا غی یعنی الله په اختیار کی ما بسماوات یا غی زونه چې پاسمانو کی دی ولارض او اسما کی کی دی ولو هو خاص الله تعالی لرا الدین واسب تابیداری لازم ده دین واسب دین دے لازم ده فَا غَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ پس نو ایا سیوا د الله تعالی نه یریږئ تاسو بل نه یریږئ یره د الله نه پکارا و ما بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ او اغه چ پ تاسو باندې سنیامت دې پمن الله نه الله تعالی دی طرف نه دې ثم بيهم اذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ چې کله رسیږي تاسو په ا ې تج ون نو اغته خاص پر یاد کوئ تاسو جززي کوئمه بیا کاشا پهه چې لري کې نیکه چې لړ کویت مبت ستاسوان کوم اضا پرقون نوناسا په یورډله منکوم ستاسوه بیا رام خپل شریکان جوړوي نه انجان داشه یا قبط داشه لی یک پورو چه نه شکریو کری دوی بی ما آتای ناغم بی آغا نعمت چه مونگ دوی تور کرده پتا متاو نو مزید واخلی پایده واخلی پساو پتاالمون نو زرده چه پوی با شیطاسو و یجعلونا لی مالا یالمونا و او گرزید بوی او مقربی دوی لی ما آغا چالر چه لا یالمون آغا کوئی نلری نپوئی گی نصیباً برخا ممع رزقنا غم دی آغا مالنا چه مونگ دوی لر ورکڑ دے تاللہی قسم دے پا اللہ تعالی باندے لطوس آلونا خامخا پختن شستاسونا اما کنتم دی آغس چه تا سو یای تفترون درو جوړون کې درو جوړوي تاسو و ویجعلونا او غرزيد وی مقرر کوي دوی لله البنات الله تعالی لرلونا لورگانې سبحانه پاک دې الله لره دې لورگانونا پاک دې الله تعالی ولهم او وی دې دوی لارا ولهم او وی دې دوی لارا ما يشتگون اغا سچه دوی غواری، دوی چه سوغواری هغه به دوی تاوی، او اللہ تا جینا کئی دی، او کله چې زیر ورکڑی شی، احدو هم یو تندو دوی تا، انسا پا لور سرا، چه لور دا ورشو، ظلنو شی وگردی وجهوهو مخددو، مصودن تکتو، و هوا کذیمن او آغا دی غم ندکوی، افغان و تراشي دا نور میشنه ووشه يا زان پټوي من القوم د قوم نه د پهلوانو د کلیوالونو من سوء د وجيد نکر ما بشرا زيره نه چې د تور کله شوي د بيه پاغي او زان تر سوچ کئ ايونسفو چې آیا اوسا دي الا ان ايونسفو چه آیا اوسا تی اغا انی اللور الا هونن پا زلت سرا ام یدو سوو تی او یا جوندی امن دی پا خاورو کی جوندی کې الا خبر شای خبردار سا اما یا خمول ناکار دی اغا پیسل چې دو کوي کئی کم چی دی پیسل چی دا ناکار پیسل دا لِلَّذِينَ لَا اغه چال اور چیمان نلری نراوری په لاسه رته پاسره باندې مصال ناکار حال دې د دې حالت نا کاروي ولل الله علم او الله تعالی له خاص دې صفت اوچتو الله له رصفت اوچد وي وهو العزيز الحكيم او اغيني الله پاک زور او حکمتونو والا دې ولو ياخذ الله الناس ولو يؤاخذ الله او كن يولي الله تعالى الناس خلقوا لرا بظلمهم فسبب ذي ظلم ده اوه ما ترك عليها نبوي پرهود له پديش مکه باندې من دابطل هي زند سر ولكن لكن يؤخرهم روستکه الله تعالى دوی لرا ترنيټه مقررې پوری مسمن چې معلومدار دي مقرر دي فاذا جاء اجلهم نكل جراشي دوی تا نیټه دوی لا يستاهرون ساتن نبرست کې ديشي یو ساعت یو سکند یو ثانيه ولا يستقدم او نبر مخ کې کې ديشي د نیټه او ګرځوي دوی مقرر کوي دوی الله تعالی لره ما یک رونا آغا چه دوی یعنی زان لباد گنی زان لباد گنی او دی تن مقرئ و تصیف علسنا تو همو الكذبا اووی جیبی دو دی دوغا انا لهم الحسنا چه یقینا نشت دوی لارا خوشالی خیستا خوشالي خوشالی جنت دیورتا لا جرم خام خاشتا دی دوی لارا انا لهم نارا یقیناً دوی لرات صرف اور لا جرم خامخا انا لهم النار اشتا دوی لرات صرف اور وانهم مفرتون او دوی باورتا مخیو غرزو لیشی دوزخ اور تبو غرزو لیشی تاللہی قسم پا اللہ تعالی لقد ارسلنا یقیناً لگلی دی منگا الاؤ من دیرو امتو نتا من قبل کستان مخی رسولان پا زینا لهم شیطانو نو خیست کلو شیطان ناکارا آمالهم امدونه دیاغوی ناکارا امدون آغوی تا شیطان خیست که پا غوانو تغا شیطان ولیوهم اليوم ملگره نن ورزو یعنی اغا شیطان دو دوی سرنن ملگره دی و لهم دوی دو پار دوی لر عذابون علیم عذاب در د وما انزلنا او نه دی نازل کړی مونګه عليیکل کتابه په تابانې کتابنیقررانله مګر لتووب نه لغم دپه د دي چېته شرې وړې ته واضح کې ته لغم دو ده الذي د غ خبرو اختلبو چې دو اختلاف کړې پېی پغې کېیت و غ د نو و رحمت و رحمت دی لقومی یؤمنون و پا چی ایمان لري و او الله تلا انزل من السمایی را و را ولی دی دا برطر اپنا مان او با فا احیابی الارضا نتازکڑ دا فاغی سر ازمکا بعد موتها روستا دا اچوالی دا غینا مرگ نمورد اچوالی ان فِي ذَلِكَ يَقِيناً لَآيَتٌ لِّدَلِيلِ خَامِ قَوْمٍ يَسْمَعُونَ أَغَ قَوْم لَرَچي اوري وَإِنَّ لَكُمْ آيَتَيْنِ تَسُورَانِ فِي الْأَنْعَامِ فَصَارُوا كَيْ فَارْضَائِنُ كَيْ لَا ابَرَتان خَامِ خَيْرَتْ دِ نَصِيحَتِ بَرَضِ نُسْقِيكُمْ قَوْمٌ تَصُوتَا مِمَّا د اغین فی بطنیه چې د دې پسګې دو کې دی خېټو کې دی, دی ممباینه پارسل د میند او خوشایانو ودامن او دیوینه تو خوشایانو دیوینه تر منزا لبنن شودی پای خالتا سچا صفا سائغان سائغان آسان تیریدون کې دے لشاربینا د پار د سکونکو وان ان ثمرات النخیليه او ده میوو ده خرماو ده کجورو والآنابی او ده انگورو تتخیدون من هو جوڑوی تاسو دیاغین سکرن سرکا سکرن ده مستعیشه و رزدن و فراک اغین سرکا جوڑو کئی او مخیط کیوی کی تاسو دی چارپاینو تا گوری رمان استاذ ویل وی خودلی دیش نگیا اسکلی دی خدیو با او پا کې یو طرف ته خوش بل بلتا رب تا وینی روان تینیس پینه شده فیدا چا روانی که یو الله میو جا تو تو گورا خورماو تو گورا انگور تو گورا تا من وصا کرن جوڑووی تاسو داغی نسترکا دا خراک دا پار ورزتان و خراک حسنن خیستا دا چه خوری خراک ده او چه اوبتیو که یونو سرکتی جوڑو شی این نفی ذالک او مستی سیزونم تی جوڑووی ان غي ذلك يقينا فديكي استدل ايه لن دليل لقومي يا قيل اغقوم لره کې د اقل نکات اخلي پويي او اوحى ربك او پسل کې واچول رابس تا دې تل هام وي امر دې او اوحى ربك حکم کړ دې رابس تا پسل کې واچول رابس تا ال نحل شاتم چي ا نیتقیدی چې جوړوت مېنل جبالې دو هرونو نا بو یوتن پورو نه هرونو کې پورو نا جوړکا وامن شجر او د وونو نا و مایارشون او د اغینه چې داخله کې اباده وی پورو نا بنگلې جوړې چتونا چتون کې جوړ کا ونه کې څور جوړ کا او پغره کې څور جوړ کا ثم بیاتلی من کل سمراتی یا هر قسم میونا او جوس شربت تاکاږي نو تاسو لوچين روانه شته سبولا رببي کې پلار دربستا زللن پاساناي زوللن په عجزه سره پساناي دي تا تا ان دا ارت ته تا آسان دي یا خروج من بتونه راوزي د خيتو د اغينا دګيډو د اغينا شرابون د سکلوسيز مختلفون چه مختلف دي رنگا رنگ دي الوانو رنگونه دي هغه دي شفاء للناس باغی کې علاج د خلقو لپاره نشاتو کې موسم موسم موسم سراد اخر رنگونه جدای پر شرشمو ګلانې خورلې دي بیر ګور ګلانې خورلې هغه څې رنگه مختلف الله وي پذی کې شفاء د علاج د مرزونو د خلقو لپاره ان فی ذالک او یقینا پدې کې لا آیتل لې دلیل له ماخله قومنا قوم لا رايته پک करून چې فکر کوي مو چې تو ګور واړه مو چې دا لکې زه هرې او په ګډه کې دی په لکه دی او داسګه چاو کا زه هر تو ګور چې چالټه ګورګي او بیا شاتو ګوڅه نو کو دې پدې کې लाज रे دا د رب کارونه دي رب والله او الله تعالی چې دې خلقکم بے دا کڑی ائی تاسو ثم يتوقعكم بیا به مل کوي تاسو و من کوم اباز استاسو نا من داسی دی یر یردویلا ال ارغل العمر چې اور سو لیشی یعنی اغه انجام عمر تمانه ارغل العمر نا کار عمر تا ذلیل عمر تو رسی عاقبت داش انجام داش لکایلا چې نپوی گیل کایله چ نه پویږي با د علم نور صدې پوي نه چې ځوانو غپوېدو چې بداشو بیا د دماغ کار نه کوي شاین په هیڅ علم نلري پوي نه لري نلري ان الله یقین الله تعالی علیمن کویا د قدیرن قدرت والده طاقت والده والله او الله تعالی فضل بعضکم ورواله درکړې تاسو نه الله بعض باز په بعضو باندې پ ریزکې پهخوراک کې نمال دا کړي دي ف الذي نه نو نه دیکسان چې غور کړي شوي دی پولو فمل الذي نه پولو نو نه دیکسان چې غور کړي شوي دی پهمال ورکلو سره بررادي ورکون کېری ته هم برراتدي برراتدي ریې ورکون کې دمالله خپل مال خپل حلاما ملکتا پا آغا چاچ مالکان دی ایمان و غوم او لسنا دو دی غلامان دی وینزی دی اخپل اغوی بانیدان نور کئی پا غوم پیهی سواون نو اغوی دو دوی سر برابر شي پا اختیار کئی اسکل انا یو مالک دی بل غلام دی یو مالدار دی بل تاغیر نوکر کر دی تا چرت برابر ندی افا بی نعمت اللہی ایا نو د نعمت د الله تعالی نه یجهد د انکار کئ الله کریم وی مالدار غره کړی دی په بازو باندې او دا مالدار چی دی دې ندی ورته وون کې خپل مال لرا هغه چاته چې د دې په لاس لاندې دی غلامان دی وینځي دی نو دوی پاګې مال کې یو شانتي اختیار نشي کولې مو مختار دی مالک د مال څه کول وغواړي ملک لگول دی مال او دا خلک نوکرانی دا, دا عمر امر نه بغیر سنشي کوله الله وي ايا پنيامت د الله باندې انکار کوي والله او الله تعالی چې دي جعل الکوم غرزولی دي تاسو د پانی پیدا کړی تاسو لارا من انفسکم او تاسو د جنس نا ازواجن جوړي یعنی بيبيانې خزي تاسو وجعل لکوم او غرزولی تاسو د پانی پیدا کړی دي تاسو لارا من ازواجکم تاسو ده بیبیانونا بنین الزامن و حفظتن زامن نسی زامن دیشی زامن رو سبیاو نسیشی و رزق کم او قرآ کی در کرده تاسو تا منت طیباتی دو پاکو سیزنونا خرزقی در کرده حلال افا بالباطلی آیا نو په باطل یعنی ما بودا مو باندی تو ایمان دری یومینونا وابنعمت اللہ یاود نعمت اللہ تعالیٰ نا خوم یککرون انکار کئی یعنی اللہ پریدیو بغیر اللہ دی ایمان داوری و یعبدون من دون اللہ او بندگی کوئی کوي دوی سوا دی اللہ تعالیٰ نا ما لا یملکو لگم چا چاچی نشي ورکو لی نلری اختیار لگرم دویتا رزکا نروزی فراک میند سماوات دی اسمانونونا باران شورولی والارض يودس ماكنا پسونه نشيش نه کوله شي ان اس كه سميشه ولا يستطيعون النيفه واسكشتري نو ور کوليش نه پتا کا تو واسكشتري فلا تغربوا لله الامثال نو الله لرا مثالنا غلط چيرکو الله د چوازینو مانس كه با الله ن الله تعال يالمون پو د پوه لريم لا تعالمون او تاسو پو نه لري مثال خلهوي باچله چې ی وزله چې نو میسیخ مخاص سفاارشي بهبي الله دا مثال نه معپ په مخلو مقیاس کوي تاسو نه پوګز خو پوګما ضرب الله هو ممثلاً ب کلي الله تعال مثال اپ دند یو بندا مملوک ان چې مرایي د غلام دی لا یقدروا واس نلری طاقت نلئی علی شیل فہیس سزباندی ومرزقنا او هغه څوک چې رزق ور کړل دی مونږ هغه تا منا د خپل طرفنا رزقن حسنا رزق خیرسا فہو ادا مالک د مال فہو هغه انی مالک د مال یونتقو خرج کای منو د غمالنا يرن و وجهر نو ښکارا هل یستوون آیا دوی برابر کې دی غلام او مالک برابر کې دی شي اسکلنا الحمدلله ټول صفات نو دی اولهیت دی او الله تعالی لردي الله تعالی لردي دی خدای توب یو الله تعالی لردي بل اثرهم بلکه زیاد دو دوینا لا یالمون نپویگی پویا نلری و ضرب اللہ مثلا او بیان کردی الله تعالی مثال رجولین دی دو سڑو احدو هما یود اغوینا اب کمو چاڑا دی گمگی دی خبرنشی کولی جوی نچلی گی لا یقدر علا شیئن وثن لری پا حیث سیز و هوا کلن او دا سړې دا گم بوج ویالا مولا هو او مالک الصلباندی اينما كم خاطه کې يو وجه هو ور ورليګي اګه توجه ور کوي ورليګي لا يختي بخير تنشير اوري هيس خير پيدا معلومات هل يستوي هو ايا برابر دي هاغون ومن يأمر بالعدل او هغه سوچ حکم کوي په انصاف سره وَقَوَالَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَاغْوِي بِفَلَارَ نېغه باندې انې دلته موحد او مشرک مثال بیان کا موحد چې دې دا دې الله علوم دې دا په سਹੀ لار باندې دې مشرک چې دې هغه ګون دې چې ګونګه چې دلېږي نو خبره سبه نشراړلې او مالک باندې موږی نو مشرک عذابې پای دې او موحد پیدانات ولله یو خاص الله تعالی لرا غیب السماواتي علم دے پوٹو سیزونو دے اثمانونو والارد او دزمکو دے وما امرو ساعتی او ندو معامل دے قیامت درات لو الا کلمح البصر مگر پشاندو رب دستر گو دے رب دستر که دستو قضیدل دومر وقت که اللہ قیامتش تاکی او ہوا اقربو یا بلکه ددنهم دیر نیز دے دے قیامتش تاکو اللہ دستر گی او دارنگی داغنم نزدی دے این اللہ یقیناً اللہ تعالی چدے علا كل شئی قدیر و هر سیزبان دے قدرت لرون کے دے طاقت لری واللہو اللہ تعالی چدے اخرجکم راویستلی ای تاسو من بتون امہاتکم دو گیڑو دے مین دوستا سونا دو گیڑو دے مین تاسو الله رایستی ای لا تالمون شئیعن چ نن پوی دل تاسو په هیڅ ځان دی چې ماشون پیدا شي بیس نه پوی دل وجع عللکم السمع او ګوګردول الله تاسو له پیدا کړی دل تاسو لپاره وګونا والابصار واسترگی والافيدا او ذلونا لعلکم تشکرون د دې د پارجه تاسو شکر وکړی انې خامخاج دل شکر و با شي الم مصخراتل چې تابې کړی شي بي دي په جوه سمای او پېزاد اسمان کې نګور مرغان د جدا چا تابې کړی دروان نه پېزاد کې نه اڑایستا نه پګبل لري ورو وتروانستا ما یمسکو حنا ندی ټینګډي دې مرغان ولرا الا الله مگر الله ټینګډي ما یمسکو حنا الا الله ندی ټینګډي دې سوا وا د الله تعالی ان فِي ذَلِكَ يَقِينا لَآيَاتٍ دَلِيلٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ او هغه قوم لاره چې ایمان لري وګور مرغان او الله نه سوا هیڅ نه دي څنګه کړي الله پاګه پځا کې روان کړي او د ټول د لاله عقل دي والله جعل لكم او الله تعالی پیدا کړي دي تاسو لاره ګرځولې تاسو لاره د پوست تاسو نه کورونه تاسو نه تاکان آرام له اوسه دي ورونه کې آرام کې آرام وجعل او پیدا کړی دي ګرزه وليدي تاسو لاره من جلود الانام دي شرمنو د پوست کو د سارو د څار پایا نو نا پشکل کوټه خيمه په شګل استعماله تلصقفونها تشصكم تاسو غلره ني په کله کړه کاوي زر اونغااړی روانچ لکه خمي یو مغانانی کوم پهور د سفر ستاسو کې و یو قامتی کوم اوپت د دیره کې د ستاسو کې یو ځ اوچ چې خیم وړي هغه پو کې خمت جوړ وړی ځان سره یو شي خره پاسه کېدي نو بیایا چې کوم د دی دیره کې پااسسانانه باندې کوټې جوړه کوي خیم دکه ومن واه او د وړی د هغې نه د ګډونا د ګډو وړی نه و او او د پشم د اخر یا د او قانونا د خوانو ویختان اوبار او او د ګډو ویختان اسواب وا اشعارها او د ویختو د اغینا د بیزو معنا چله بز چ ورته وي د ویختان اشعار اساس سامان د کور و متا او د پای دي سيزونا الهین تر یو وخت پورې د تولستاسو پای د کله پیدا کېږي والله الله تعالی چه جعل لكم غرزول دي تاسولاريني جوړ کړي دي تاسولارا مما خلقا بأغينك پیدا کړي دي ظلالا سور و جعل لكم او جوړ کړي دي تاسولارا من الجبال دي غرننا اقنان غارنا سمسيو توي سمس غارونا پغره کي الله جوړ کړي دي و او پیدا کړي تاسو لاره ګرځولې تاسو لاره سرا دیلا کمی سنا تقيقكم جساتي تاسو لاره الحرره ګرمaina کمی سواجي ګرمaina بچي وا سرا او کمی سنا تقيقكم جساتي تاسو با سګون په وخت د جنگ کې صغير واچوي کزا لیکم دغشي يتمو نعمتغو پرک يالله تعالی نعمت خپل علیکم بتا سو باندي لا حلکم ددی ز پارچ تسلیمول ده الله تعالی حکم نا وماني غاړه کې د الله تعالی تسلیم شي ده الله حکم نا وماني فئن توللو نو کدی مخو ګرځاو واوڑیدل فئنما نيقن علیک البلاءالمبین استاپه زما باندي را سوال دي صفا استارا دین بیان گفتارا یارفونا فی جنی دوی نعمت اللہ ہی نعمت دی اللہ ثم مدیا یون کی رونا انکار کئی و اکثرهم القافرون او زیادہ دوینا کفر کون کی دی و یوما او پکمو پا رجان پاغو رضا نبعا سوچرا پورتا بکلو منگا من کل امتن دی هر امتنا دی هر, امتن هر دلینا شہیداً بیان دی انکے گواه بیان کون که لا یودنو بیا به اجازت نیشی ورکولی للذینک آکسانو تا کفرو چی پو فرکڑه دیشی اوزر پیش کی اوزر دا پارا هم اجازت اللہ نور کئی ولا هم یستا تبون او نباد دوی توب قبلی دیشی نباد دوی خوشاله و لیشی چی دی پا کم خوشالی یا خوشالی الله اللہ نور کئی والله هم يستاتهبول او نب د دوی توبه قبلی دشي نه د د عزرم لشي وإزاره الذينا او کمم وېوينی آاکسان ظله مجه ظالمان د ینی ظالمان خلويي الأذابه عذااب له پهلا يخ په عنم نو نهبشيپ کېید د دونا والغم نظرون او ن دوله محله ز کدشيإزاره او کم وخت یو ویني مشرکان اشرکو مشرکان خلق و اذار الذین اشرکو او په هغه وخت کې یو ویني ا چې مشرکان ني ني مشرکان خلق غوي ني شرکهم خپلوا شریکان ولر ما بودان ولرا چې باطل باندې روانو بل چا عبادت کېدوه کالو نو عبو ويد ربنا اربذمغا ها اولای دا اگ ک سان دی شرکا و نا زمونغ معبودان دی زمون شریکان دی زمون الہ او مددگارانو الزینا اگ ک دی کنا ندو چو منگ ترین مدد وصولو یعنی زمون معبودان دی شرکا و نا ندو کم چو منگ ترین مدد وصولو ہمم دے را مدد کولو دا غدی من دون ک تمو پریخی و دینمو مدد وقتلو داغ دی فعلقو ایلیهم القولا نو آغوی او گرزوی دوی جواب قول جواب جواب دای این نکم چه یقینم تاسو لکافی بون خامخواد درو جنیئی خامخواد تاسو درو گوائی وعلقو او پیش بکری دوی الاللہ الله تعالی تا یوم ایزن پر دغ رسکی د روغ خبری د روغ خبری د صلح خبری سلام روغ خبری و ظل دو او ربشی انهم د دینه ما كانوا اغه دوی وو یپترون درو جوړون کې د درو وایلاګي په سزا باندې اغه په وجہ الذين كفروا اته سان کې کفر کړي او صد او منشوي دي یا من کړي دي خلک ان الله دې الله دې لاره نه خپل منوي اور نور مانه کړی دی دلاده دلاریند الله دې کی تارنا ایمان دې طرفنا از زدناہم نل زیاد زیادتی کو ب موږ دوی لرا عذابن عذاب اوکل عذابه نور دې پاسه دې عذاب دې دینه عذاب دې پاسه عذاب مون دې زیاد کو زکہ فل زانن بی دین کړي بولسګین بی دین کړي بې ما کان یوفس ف بې ما کان پد بې پا دی وجه چه دوی پساد کولو نباسو او پا کمو رس چرا پورتا بکلو منگا تی کل امتن پا هر کے شہیداً گوائی کونگے آلائیهم پا باندے من انفسیهم دی جنس دوینا دم نفس دوینا و جئنا بکاو رابوولو تالرا شہیداً گوائی کونگے پا دی موجودا باندے اللہ هاولائی و دی موجوده خلقو بانده نکم چستاو مدده و نزل نازل کرده ده منگا علیه که پتا بانده الکتاب و دا کتاب قرآن تی بیانن تشریف کونگی ده و ضاحت کونگی ده لکل شئین د هر ضروری خبری ده دینا و خودن و هدایت ده و رحمتن و رحمت ده و بشرا و زیره ده للمسلمین دا پار ده مسلمانان و کو